Ska man sjunga i en sån här Bör man vara minst ett Faller då Annars blir det väldigt tufft Faller då När man står där utan lyft Faller då Om man ändå skulle lyckas Sjunga den, det ändå Tiet enda handtag Faller då För man vara nöjd och bra, Faller då För att man överhuvudtaget Står på bena Tjoflöjt var roligt och otroligt Att få vara bra en stund, Eller hur märker ni att låten klingar Är du Man hinner liksom aldrig med Och det ser Fågelkvitter Kroppen spritter När man får sig i pariör Och bra och inte kost Det är roligt, helt otroligt att få vara glad i stunden, eller hur? Märken är ett låt, det klängder i dörr, man hinner liksom aldrig med i det sur. Fågel kvitt i kroppen spritter när man fått sig ett par öl, de var bra vinterkott.